Bo posluži misli, rani lame teško, ljudi, navališe na me izmišljeno vreme. Daće nema, Bože, ja bih bio najgori. Oh, hvala ti što post Ti. Jer moja ljuba ima kao mjesec A tvoje me snice vraća među žive I nitko me nikad primijetio ne nebi, dame me tvoja ljubav mi je smjestila u svemir Bože daj nas vjehli gdje ti poženiš U istini tvoji ni smrti se ne bojem Gleda u mene, ne prepozna tebe, da budem na tvoj moru Mali svijeti oni, Bože daj da svjetli, gdje go ti poželiš U istini tvojoj, ni smrti se ne boji Tko gleda u mene, ne prepozna tebe, da budem Svijetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir dobro, dragi slušateljice i slušatelji. Dobro došli u emisiju Franjavača svjetovnog reda. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati je radništvo. Mi kao Franji Svjetovnjaci pozvani smo da djelujemo u svijetu, da pronosimo Boži glas u svijetu, da propitkujemo različita pitanja u društvu, da nastojimo dati kršćanske odgovore na njih. Jedno od tih, jedno od tih pitanja svakako je radništvo, zato je s nama danas Zoran Milić, predsjednik nacionalnog povjerenstva za nazučnost i djelovanje u svijetu. Zorane, dobro došao. Dobro vas našao. Reci nam zašto radništvo? Šta je potaklo eto, da se počnete baviti tom temom? Kako je krenulo? Pa moram reći da je to uh, radničko pitanje meni osobitoj uh, zanimljivo. I s, ja sam dosta senzibiliziran za to uh, za to područje, zato što sam sam, dakle, bio u poduzeću, radio o industriji i imam jedno iskustvo, dakle, rada jednog, dakle, zanata gdje, su, gdje sam poznao mnoge ljude koji su uh, učili zanate, koji su se razvijali, ljude koji su voljeli raditi rukama. I onda imamo jednu situaciju da nakon, dakle, Pada berlinskog zida, dakle pred kraja 80. godina rat i tako dalje, nestaje industrija i dogodi, događa se jedna velika, ja bih rekao, tragedija. Ljudi koji su imali jedno znanje, koji su znali puno toga učiniti, jednostavno su nestali i ono što mene najviše začuđuje da to radničko pitanje više, ja bih rekao tako, u našem društvu ne postoji ne, nikome više nije interesantno, radnici više nisu ona snaga koja su nekad bili, politička snaga, vidimo sada recimo socijaldemokratske stranke, socijalističke stranke, e, potpuno se okreću na drugu stranu i naprosto radnici su tu ostavljeni. Mislim da crkva, da kršćani ne smiju e, dopustiti da radništvo bude zanemareno. I upravo tre, zato treba se jednostavno tome posvetiti. I to je e, ozbiljan zadatak za nas kršćane. Recimo mi kako je, možda da vidim neki u početku povijesni presjek, kako se to pitanje, kad se otvorilo, kako se, kako se kretalo kroz povijest? Pa evo, trebalo bi pokušnjan kratki presjek malo vremena reći. Dakle, e, radničko pitanje... E, Uh, započelo je sa industrijskom dobom, dakle početkom 19. stoljeća I ono je prije svega bilo u Velikoj Britaniji Zato što je Velika Britanija jedina imala industriju Znimo Francuska i Njemačka, dakle početkom 19. stoljeća nisu imali To su bili poljoprivredne zemlje, imali su neke obrte i tako dalje I u Britaniji je i krenulo, dakle jedno početak organiziranja radnika Organiziranja zbog teške situacije. Dakle, nije tada bilo, dak, tada je bilo satno radno vrijeme, nije bilo godišnjeg, nije bilo bolovanja. To, je, to su bili najgori mogući uvjeti rade, Radili su djeca. Dakle, nije postojao nikakav zakonski okvir. I naravno u tom jadu e, ljudi su se pokušali organizirati. Imamo dakle, u, dakle, početak je bio recimo tako ludistički pokret kada su se u engleskoj radnici pobunili protiv strojeva pa su počeli razbijati onda su uvedili da strojevi nisu krivi za, za njihov problem ali tu je isto bila ugušena jedna velika pobuna gdje je puno ljudi pobijeno onda imamo u gradu Lijonu gdje radnici 831. prvi put na kratko preuzimaju vlast, imamo Parišku komunu gdje je prvi puta dakle imamo radničku, radničku državu i tako. Ali e, dolazi do jednog organiziranja. Sa počinje prva internacionala. Treba reći da recimo 1848. godine imamo komunistički manifest, dakle radnici, to je ja bih rekao ključan trenutak. Radnici traže od recimo od Marksa da im sastavi njihov program. I tu tada imamo zapravo ono poznatu dakle jedan program koji je, koji je zacrtao daljnju budućnost radničko, radničkog pitanja, dakle imamo nastojanja, dakle program u kojem se teži besklasnom društvu, koje je imao u suštini i ateistički ovaj dakle taj temelj i tu je zapravo krenulo zadnja rečenica u tom komunističkom manifestu da je bila proleterij svih zemalja ujedini te se to smo čuli i to je dakle postala jedna borbena parola. Dobro, imali smo kod nas ovdje ovaj, zadnjih 50-60 godina tog e, iskustva kako je to sa, sa komunizmom završilo, ja bih te htio pitati gdje je tu crkva, kako je crkva reagirala u pa evo, tim evo da Kratko kažem, dakle, imali smo te tri internacionale, dakle to su neke ključne trenutke. Treba reći to da e, dakle, i prvom internacionalom ok, već pomalo... Oni, eh, to nisu organizirane zajednice unutar nacionalne države, već, dakle, kao internacional, on, oni okupljaju eh, radnike iz svih eh, zemalja. Drugom internacionalom oni okupljaju već stranke, so, po, počeju se stvarati socijalističke stranke. Prvo, dakle, oni, dakle, početkom 20. stoljeća, oni zapravo, Uh, ulaze u politiku, dakle, mogu preuzeti vlast. I onda se tu stvaraju već određene struje. Jedna uh, je radikalna komunistička koja želi revolucijom uh, riješiti se buržoazije i postoji ta revizionistička, reformi reformistička koja pokušava jednom evolucijom, dakle, reformom uh, promijeniti društvo na, na bolje. I onda imamo... Uh, oktobarsku revoluciju gdje je bila ta treća internacionala koja preuzima vlast i koja je učinila jedan veliki teror. Evo, to je i sad, ne znam koje... Gdje je crkva? A, crkva. Ma, problem je u tome što je crkva zakasnila. E, to je bilo razdoblje, dakle, jedno prelomno razdoblje gdje, e, gdje smo imali e, monarhije i crkva se dosta vezala uz monarhije i e, nije prepoznala u pravom trenutku problem radnika. I to je o, o, na, i nakon što je, kao, nakon što su se radnici organizirali na, i budući da su nekršćani donijeli neka rješenja, e, Crkva je tu zakasnila i to je problem koji se do dan danas zapravo e, e, se osjeća. To bi zapravo trebala biti škola nama kršćanima, dakle da primijetimo problem sadašnjeg trenutka. Poslije kada se nešto ne, kada se, kada se to ne učini, ako se ne reagira u pravom trenutku, posljedice mogu trajati jako, jako dugo. I, ali ne može se reći da crkva je potpuno šutila da kako tu je bilo stvarno ljudi, kršćana koji su, tu bih ja spomenuo biskupa Ketlera, koji je imao poznate propovje, advenske propovjedi u Majncu. Čak je, čaka je Max koji je prolazio u to, tom, tom to vrijeme, tim krajem poglednog nazvoda su to psi koji su, koji rade protiv revolucije, dakle to je neki reakcionizam itd. i Ketler je već tu postavio neke principe koje bi se trebali o privatnom vlasništvu, o, skrač, o radnom vremenu od osam sati Dakle, ono što je... Što, naprosto da ljudi mogu živjeti dostojanstvo. On je jako sjetio taj, taj trenutak i tu je okupljao ljude i to je odjeknulo. Pa, papa Leon uh, 13 je uh, puno toga uzao upravo od uh, Ketelera. Ali imamo tek 43 godine nakon komunističkog manifesta encikliku Rerum Nevar To je jako kasno. I tu je, to je, bio, to je bio problem. Ali dobro... Bilo je ljudi koji su, koji su, se, koji su pokrenuli, e, koji su okupljali. Ja bih tu naveo našega trčoreca o za nama, Blaženog mm -hmm. o za nama, koji je u svoje vrijeme također, e, on je poznat recimo, e, dakle prije, deset godina prije Marksa je pisao o izrabljivanju i otuđenju. Gdje on kaže, izrabljivanje se događa kada poslodavac svog radnika ne smatra suradnikom, čak ni pomoćnikom, nego sredstvom iz kojeg treba izvući što je više moguće koristi uz najmanju moguću cijenu. No i izrabljivanje čovjeka po čovjeku je ropstvo. Čovjek stroj postaje tako samo dio kapitala poput roblja prošlih vremena. I on, dakle, u vrijeme revolucije, dakle, u Francuskoj 1848. sudjelovaju tim narodnim gibanjima koje u Francuskoj obnavljaju republiku i zalagao se za preobrazu političke revolucije u socijalnu. Ali nije, nažalost, naišao na nikakav odaziv. Većina francuskih katolika tog vremena je za monarhijom. Onda imamo Blažinog Giusepa Tovinija, koji je e, po, htio povezati crkvu i radni, radništvo 1881. Dakle, on je pokrenuo kampanju za osnivanje društva katoličkih radnika te su ta društva osnovana u skoro svakom gradu u okolici Breščije, dakle hm, i tako. Dakle, bilo još tu na naših trećoredaca što je mene ugodno iznenadilo. E, onda su se počeli osnivati katolički sindikati. Problem je bilo u tome da što se crka već tada malo bojala komunizma i svako koketiranje sa, sa dakle sa recimo sindikatom druge, drugog svjetonazora je bio nekako Pao pod sumnju i to, to su bile, ja mislim, neke malo greške, ali ja bih tu spomenuo jedan svečnički radnički pokret u Francuskoj koji je bio od tri, krajem 30. do 50. godine u kojem su svečini, 70. svećenika radilo u pogonu e, sa, sa ljudima i ono je doživjelo taj radnički pro, problem bilo je opet problema crkva je to, nekako to gledala sa sumnjom, ali zanimljivo da je čak pa, papa Ivan Pao II. kao mladi župnik došao kod ovog osnivača tog svećeničkog radničkog pokrita i zainteresiran za to pitanje. I vidi se kako je, to se vidi poslije po enciklitki pape Ivana Paula II. radom čovjek koj, koj, kojemu je to pitanje bilo iznimno važno. Ja bi sad tu došao čak i u ovo vrijeme kada Poljska, koja je poljske pols, radnici su bili dosta privrženi katoličkoj vjeri. Kad vidimo solidarnost i tako dalje i ja u tome vidim i razlog zašto uh, nije bilo nikakve krize u Poljskoj. Evo, to je jedan dakle presik, ono što je najgore u svemu tome je da uh, socijalisti su ta, tu nevolju i taj težak uh, uh, to siromaštvo radnika iskoristili i nekako uh, govorili su protiv crkve, dakle, da je crkva izvor svih, svih zala i tu je nekako krenulo u krivom, u krivom smjeru. Ali dobro, kažem, dakle, bilo je u Njemačkoj, recimo danas, nedavno imate u Njemačkoj katolička radnička organizacija oko 300 tisuća ljudi, sve važne zakone o socijalnom pravu i tako dalje, dolazi iz, iz toga sindikata, dakle, bilo je u Europi, u Francuskoj i tako dalje, ali... Većina je dakle radnika prišla komunističkoj stranci, socijalističkoj i tako. Evo to je bio nekako evo mali kratki prikaz. Čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iz srce moje. Reci jednu riječ, da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči. Reci jednu riječ, da progledam. Se pogledaj me čuj moju molitu uslišime Dođi Isuse pogledaj me čuj moju molitu uslišime Samo reci rječ izjeli moje boli reci jednu riječ da zapjevam, samo reci riječ, obnovi moju ljubav. Reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj Čuj moju molitvu, usliši me. Kako je situacija danas da u svijetu, u Hrvatskoj? Pa danas je situacija... Taj je rado bezvrijeđen. Uh. Ja bih rekao da je neoliberalizam Zapravo e, Ugušio onu snagu koje je radništvo imalo Radnici su nekako pogotovo ovim zemljama Koji su bogati Postali potrošači Nekako više to nije e, Oni su izgubili tu, tu snagu I mislim da, da Da je potrebno jedan novi pogled na, na to pitanje I zato mislim da crkva ima u sebi to rješenje Ima jedno e, Ima iskustvo ako ćete, imate, recimo, iskustvo redovničkog rada, dakle, jer, naime, svaka ideologija koja, koja nudi rješenje radničkog pitanja ne može dati ono što može krešćanstva, to je smislenost radu. Uzmimo, na primjer, rad koji je potpuno nekreativan, zamoran, dosadan... Kako, kako reagirati, kako gledati na to? Kršćanin eh, ponekako toj eh, gledajući iz naše kršćanske duhovnosti svaki rad treba prihvatiti. I možda, ja bih rekao čak da taj rad koji je eh, najmanje vrijedan možda eh, je, ima veću snagu i težinu kada se prihvati nego ovaj neki najkreativni rad. Mi gledamo svojim očima, recimo jedan veliki slika će dobiti pljesak za svoju sliku, naravno da treba težiti kreativnost. Kreativnosti, treba težiti da svaki radnik se usavršava u svom radu, da, da, da sve to bude, ima više, više ovaj, smisla. Evo, danas u Hrvatskoj, evo, ako možemo to sada reći, je situacija da, kako sam na početku rekao, da postoji jedna velika nezainteresiranost za to pitanje kada imamo recimo štrajk, dakle kad ljudi po šest mjeseci godinu dana ne primaju plaću, to će se objaviti u novinama, ljudi će izraziti svoje žaljenje e, otkazi, teška je situacija, ali tu najgore, najgore prolaze radnici. Ja ne vidim da netko nudi neko rješenje, da, da, da postoji jedno sustavno razmišljanje Nijedna stranka to više Naprosto ignorirati Jedino kada su Kada su izbori onda se nude Velike stogovore o velikim stvarima O rješenjima, brizi tako dalje, No kad netko preuzme vlast Onda je to marginalno pitanje Zato smatram moje duboko vjerenje Da se radnici moraju dalje odruživati Meni je žao jedne stvari Da ljudi Nekako nemaju povjerenja U sindikati sindikati imaju taj dakle taj biljež prošlosti dakle ali sindik sindikalna borba to je jedna forma koja nije kriva zato što su neki ljudi ušli u sindikat da bi se uhljebili ali to smo mi to je naš narod dakle treba, treba uzeti u obzir i tu ovaj tu mogućnost dakle i tu se treba treba angažirati evo koliko misliš da je problem kod nas evo, u društvu spominju si to Kršćansko gledanje na rad i nama i u pravilu kad spomenjamo Franja reda govori da trebamo rad gledati na drugačiji način, da trebamo gledati kao sudjenojštvo u, u, u božjem stvaralačkom planu, znači ne nešto što ćemo odraditi, zaraditi novaca, a, a na drugoj strani biti drugačiji, znači da je to sastavni dio nas. Koliko, koliko imaš osjećaj da je kod nas taj rad kako bih rekao, baš onako obezvrijeđen. Znači, i s jedne strane, znači da ljudi jednostavno ne mogu od svog rada normalno živjeti, znači ne mogu prehraniti svoju obitelj, ne mogu osigurati egzistenciju, ne mogu razmišljati o obitelji i daljim stvarima, dok s druge strane opet možda imamo situaciju da, da ljudi kad se gleda da, da jednostavno je ideja da li ću se negdje zaposliti u nekoj ili da ne kažem troškoj državnoj službi ili negdje se uhljebiti ili po nekoj političkoj osnovi nije bitno jel to mjesto izmišljeno, nije, jesam li savjetnik savjetnika za nešto, bitno je da, da, da za to novac, da s te strane jednostavno se možda štiti i neko ko ko nema prava na to i vidi se da, da, da, da, da tu nema perspektive da je to neko izrabljivanje cijelog društva, a s druge strane netko tko bi mogao od svog rada živjeti, kojom bi se trebalo omogućiti da ima normalna prava da možete hraniti svoju obitelj, da, da jednostavno ne, ne može u tome uspjeti. Znači... To je uh, duboki problem. To je, imamo i, tu je i kompleksna situacija kod nas. Uh, kod nas uh, Imamo, to je problem i mentaliteta. E, ra, biti radnik u našem društvu e, je, nije nešto što se cijeni. Ja sam čuo od jednoga osobe koja je radila po mnogim zemljama Europske unije i koja se evo, raspitivala se da li postoji e, termin šljaker. Recimo taj pogred naziv mm -hmm. za radnika. On nigdje to nije našao. Dakle, e, Naprosto, evo, još jedan primjer koji ja znam iz poduzeća kojem sam radio to je, i znam o kome se radi. Otac je proveo svoga sina po pogonu i rekao, sine moj, ako nećeš učiti, ovdje ćeš završiti. Kao da je moja teorič da će završiti u paklu. Ali to nije normalna situacija, dobro, to je jedna slika, ne može se, ljudi su uradili i u ono vrijeme, voljeli su svoj posao i to je stvarno, ali stvoren je jedan, stvoren jedan mentalitet da ljudi to ne vole Svi bježe u državne službe, svi žele biti e, intelektualci žele, Ali ne i radnik I to je katastrofa našeg društva Danas imamo situaciju u ovoj krizi Da e, ne, ne znamo kako riješiti problem Ja duboko vjerujem da je greška upravo u tome uništena su poduzeća. Nitko više ne stvara ne, neku novu vrijednost. Vi nemate više zanatlija, nemate radnika. Evo, znam iz konkretni slučaj, čovjek ima svoju firmu, ima strojeve, ali ne može naći više radnika, zato što to nismo htjeli u jednom povesnom periodu. I vi da bi tako nešto, to nešto, tako nešto takog čovjeka dobili, vi mora proći sedam do 10 godina da se to izgradi. I danas... Imate više-manje e, i nekvalificirane radnike koji su teško žive, to, to su jako slabo plaćeni, vladina duboka nesigurnost, ovo je vrijeme velike nesigurnosti u kojem ljudi naprosto boje se i diči svoj glas. Jer ako, a političari jednostavno ne mare, ja ću evo samo ako mogu reći jedan primjer, to je pitanje nedelje. Vjerujem da se svi stječamo kada, kada je to pitanje otvoreno I kada je donesen zakon o tome Da nedelja može biti radna Svi političi, ali ja bih rekao gotovo svi Su govorili pa zašto čovjeku Ne dopusti da radi u nedjelju Ako može zaraditi Zašto, ovaj, pa neka mu se za tu nedjelju Plati više I da to se može regulirati itd. i Svi su lijepo govorili Svi su digli glas za njegovo pravo Da može raditi Međutim, kada je, to, kada je taj zakon krenuo ti ljudi nisu bili plaćeni. Ako su i bili plaćeni, ja znam točno iz uh, konkretnih primjera, uh, smanjena im bila plaća. Dakle na kraju ispalo je na isto. Da, I danas nemamo, ja nisam čuo da se jedan od tih političara, ne samo političari, neki novinari su uh, navijali za to, da su, uh, da su rekli pa što, jel je su zaista ljudi plaćeni za to. Dakle tu se vidi naprosto s jedne strane primijetit ćemo da su kao, ljudi, kao žalimo za situacijom koje žive radnici, međutim tu ništa se, ništa se u tom smislu ne čini. Radniku je teško danas, Nesigur, nesigurno je vrijeme, bori se za egzistenciju, sretan je ako, ako ima opće posao, a di će još nešto govoriti ili... Međutim, kada problemi stisnu, kada, kada će biti e, nemoguća situacija, onda se može dogoditi opet najgore. Opet se može dogoditi da čovjek u svom jadu, u problemu, traži neko rješenje. I zato to mora biti glavno pitanje našeg društva. Jer mi preferiramo, danas imamo novu parolu, želimo društvo znanja. A dojuče smo imali, želimo društvo rada i kapitala. Parola jedna i druga. Ali ja bih rekao, zašto ne društvo rada? Pa ko da sa tim radom je isključeno znanje? Nije. Dakle, moramo uh, jednaku vrijednost dati radniku, profesoru, svatko ima, svatko je važno. Ako isključimo jedan segment, dakle, radništvo, oni koji stvaraju rukama, sve ovo ostalo gubina na svoje vrijednosti. Danas, ko, sad danas uh, vlada ne zna kako da plati zdravstvo, uh, školstvo, sve treba plaćati, ali nema niko koji, koji će zaraditi taj novac i zato je to greška koja je neoprostiva. Ja vjerujem da će, da će, se, da će se nešto pokrenuti, ali ne znam koliko, koliko će nam za to trebati vremena. Kakve su perspektive, znači što su, što su recimo, prijedlozi šta bi crkva, šta bi mi kao svjetovnjaci mogli učiniti, šta bi trebalo? Pa, teško je to reći. Ja, moja ovako razmišljanja da, da se radnici, da, da trebaju, dakle, trebalo bi postojati neko katoličko radničko udruženje koje će... E, promišljati o pitanju i rada koja će, koje će se angažirati u, u tako da se sačuvaju uh, uh, radnici, da, da, da se zauzimaju za dostojanstvo rada, koji će donijeti ne, nešto novo, ne gdje će biti neka nova klasna borba protiv nekoga. Ja bih čak volio da to bude jedan savez sa sa poduzetnicima koji su danas isto u teškoj situaciji jer uh, upravo su jedni drugi na terenu potpune nesigurnosti. Mi danas imamo uh, mi smo primali uređenja u kojem ste bili u jednom poduzeću do kraja života, od početka tako, tako i sa državnim poduzećima danas koji su još uvijek tu I imali ste sigurnosti, ali radnici poduzetnici su u jednoj situaciji koje danas jesi, sutra nisi to je potpuna nesigurnost ja nisam vidio da je vlada, e, možda se trudi, da stvori jedan e, model socijalne sigurnosti koji će u tom e, tim turbulencijama, ti, toj, tom nesigurnom tržištu sačuvati neki jedan, e, jednu, jedan socijalnu sigurnost i će se biti sačuvano, sačuvano radništvo. Ja vidim, osim toga, da se e, sindikati opet ojačaju, da se da povjerenje sindikatima, da se ljudi uključe u sindikat. Ja se sjećam kad sam radio na firmi, evo, Evo, za, prije 90-ih godina, ne, tako negdje, evo, e, doše sindikalist u naše prostore i ljudi su nezainteresirani, bili jednostavno ne vole ih, što je krivo, potpuno krivo. I druga stvar, ima danas i u EU rješenja koje, se, koje su već potpuno, recimo radničko zadrugarstvo, ima tu i kod nas, neko. radnički, radnički u, Francuskoj, je bilo? u Francuskoj recimo koliko sam pročitao imate, dakle mislim 11. godine svih ovih poduzeća koje su propala, 73% poduzeća koje, pre, koje su preuzele zadruge su preživjile i oni su zapravo, to je nešto što je što je uzelo svoga maha i oni jako dobro funkcioniraju što je tu bitno? Bitno je da taj radnik koji radi u, tom, uh, u toj zadruzi ima osjećaj zajedništva, ima, uh, dakle ne događa se ono otuđenje o kojem je Marks govorio, gdje je bio u pravu, dakle gdje je radnik otužen od svog uh, od svog rada, on ne zna smisao, ne zna, on je samo jedan kotačić, uh, dakle on, on je doživljao tlačenja, a ovaj vidi smisao i ima tu želju da nešto napravi ili radničko dioničarstvo treba e, društvo omogućiti. Već ima danas poduzeća gdje radnici su većinski dioničari i to jako dobro funkcionira. I naravno će radnici se tu više založiti. I biti motivirani i razmišljati uspjehu vidim poduzeća. Radničko, ako... I katoličko radničko udruženje bi trebalo postojati po meni u Hrvatskoj. Jedno koje na neki način okuplja radnike. Ne treba ono biti sindikat, ne treba zamijeniti sindikat, ali jednostavno taj e, dakle to je ovo kupljanje i promišljanje dakle, kršanskih vrednota i pronalaženje rješenja za, za, za situaciju u kojoj su danas Zašto po tvom mišljenju kod nas nije zaživio još uvijek takav katolički radnički pokret ili nešto tako? Recimo evo, se malo vratim na povest zanimlja jedna, jedna stvar da je u vrijeme prije drugog svjetskog rata Hrvatska seljačka stranka kao najjača stranka imala od 35. pet godine čini mi se unutar sebe katolički radnički savez i on je bio veoma jak i zanimljivo da su njihovi članovi uh, bili čak brojni u sindikatima tadašnjim nego što je recimo komunisti i komunisti su bili vrlo agresivni, oni su, ali su bili jako dobro organizirani zato su nakon II. svata i u II. svjetskom ratu se najbolje snašli u svemu tome Dakle ima neka tradicija u, Dakle imamo i mnogi svećnika Koji su e, o tome promišljali Fra Bonifacije, Perović e, Bilo je dakle I mislim da na ima nekih temelja Ali problem je u tome Što padom komunizma kao da je se dogodio jedan, kao da smo se htjeli riješiti svega što je bilo u prošlosti, ali što je glupo ako mogu tako reći, zato što smo se riješili nečega, jel da je bilo i fašističko društvo, ne znam koje ljudi su radili tu, ljudi su stjecali znanja i mi smo prekinuši to naprosto e, podrezali sebi korjenje koje, koje se stvarao, recimo, mi smo imali poduzeće uzmo, uzmo plivo ajde, recimo tako, koja je imala još, koja je još prije drugog svjetskog rata, ona je ne znam kakva je sad situacija, ali meni je, meni je nejasno. Meni se čini da je problem u mentalitetu i da treba nešto stvarno mijenjati radikalno u našem društvu. Da li to situacija da je danas profit taj koji je Bog, recimo to tako, u društvu da je podređeno sve tome tako da i, i, i te firme neke koje si spominjao ranije, jednostavno sele što svoje pogone, što, što sve moguće u neke zemlje gdje radnička prava ili ne postoje ili se može raditi kao što se radilo ovdje u, u 19. stoljeću, sa početkom 20. i na taj način je to ostvarivati i maksimizirati svoj, svoj profit. Da, to je problem, a to sad Europa skupo plaća, ja mislim. Dakle, oni su slali svoje pogone u Kinu, u Indiju, sad su oni e, stekle znanje i sad je Europa tu će morati povlačiti e, protekcionističke poteze u kojom će se morati zaštititi. Dakle, e, ja mislim da čak je sad politika da da se ne sele poduzeća tamo i da da se to zadrži. I to je bio recimo problem. Recimo jedno mjesto koje ima jednu utvornicu gdje je cijelo mjesto zaposleno i ovome se više ne isplati jer su, su davanja za socijalno osiguranje ne. zdravstveno i tako dalje veoma skupa za to i onda je selio u Kinu i tako dalje. Sad je Kina jaka. Sad je, sad je to veliki problem za Evropu. On, kina je sad je i pre prešla i Ameriku dobiti koje, koje ima. Veoma je teško. To se skupo plaća sada. Ali opet Evropa ima svoj, svoj potencijal, ima svoju... Mislim da se može tu nešto učiniti. Samo Hrvatska, kako će Hrvatska, to je, to je jedno veliko pitanje. Ja, ja bih volio da se u Hrvatskoj stvarno glave udruže i da dobro promisle što je dobro, da, da se brinu o, o, o ljudima, o radnicima, da nekako, e, da se uvi, pogledaju, pokušamo uvidjeti koje, se, koje su se greške napravili i pokušati popraviti, da se pogledamo, ugledalo i da vidimo i što ćemo dalje u budućnosti. I zbog naše djece, zbog budućnosti koja je dosta neizvjesna. Da li postoji neki planova unutar samog Franjaš svjetovnog za, za neke daljne akcije, inicijative ili je to za sad još uvijek na, na promišljanjima? promišljanjima? Da, to je, meni je to velika želja da, da to pitanje postane važno pitanje za nas, da se okupe ljudi koji će, koji će se tu uključiti e, jer to je ključno pitanje. E, danas je ono Danas je sve, stvarno jedna, jedna teška situacija na svim razinama. Danas imamo probleme oko zdravstvenog odgoja. Tu su, tu je, tu su skoro sve, recimo tako, ljudi su se tu jako uključili i što je stvarno bitno, ali ne smijemo uh, zanemariti druga područja uh, ljudskoga života koja su isto veoma, veoma važna. Ne možemo se baviti samo jednim stvarom. To, to je jedna čijela lepeza. I mislim da je tu e, više stvar u lajcima. E, dakle, ako ne možemo očekivati samo od biskupa da će ovaj, dakle, tu upravo lajci moraju preuzeti na sebe odgovornosti i mislim da je ovaj papa jednom prilikom rekao da ne smije, da, ne smije se lajci klerikalizirati. I još je rekao jednu e, dobru stvar da je što je po meni ključno treba doći, ići među ljude. Ne se zatvarati. Mislim da je problem i u našem Franjevačkom svijetom uredom se mi dosta zatvaramo u sebe. I upravo i pravile konstitucije su uh, sastavljene upravo da FSR izađe. Dakle, ako mi nećemo doći i čekati da nam neko dođe, to, kako kaže naš ovi papa Franjo, neće tu biti rezultata nikakvih. Eto, iskoristit ćemo i ovu priliku da sve vas Untar Franjač Svetona Reda koje zanima ova tema i koji se želite možda više njome baviti ili pomoći ili imate neke ideje, prijedloge da se i javite povjerenstvu za nazožnost i djelovanju u svijetu. Rado će sve koji se žele time baviti, eto, rado ćemo ih uključiti. Danas ćemo ovu emisiju malo ranije završiti. Zorane, hvala ti na, na sudjelovanju. Hvala pa na pozivu. Hvala vama, dragi slušatelji. I do slušanja mir i dobro. raspeta ruka drvo križa miluje pruže na srcu ljubljeni Isuse uz pogled blagi To drvo križa, ljubav i znak, vjetan si tvoje, milost ne muči, čekamo da kada